te meg kedványai vagyok ma két vendégem van Gráma Nirmala és Teák Csaba és az alkalom amiről mindenképpen szólunk ebben a beszélgetésben első egység konferencia globális összefogás Magyarországon lesz egy konferencia hétvégén 11 én 10 harmadikán, ugye a szombat és vasárnap, az ELTE BTK Gólyavár épületében. És e, én igazából nemrég kaptam egy e-mailt, és nagyon gyorsan fölhívtam a szervezőt, Gráman alá, hogy hát miről is van szó, hogy én is azt a néhány ö, szóból, amit, amit a konferenciáról ö, írtatok. Abból éreztem, hogy valamiképpen itt az Édes-Indiában helye lehet ennek. Hisz ez egy olyan konferencia ez azt hiszem, hogy olyan politikai dolog, mondom, egy konferencia konferenciáról, szóval, mondom, jó rendben van, oké. De amikor megnéztem, hogy mikik szerepelnek benne, milyen indítatása van, akkor éreztem, hogy itt a keleti kultúrának valahol e, szerepe van benne, és mi itt ez bátran e, elővehetjük és föltárhatjuk. Lehet, hogy nem szándékotok egyébként ezzel mondjuk úgy nyomulni, Én látszik, hogy nem egyébként, tehát nem ez a szándék, de engem ez had érdekeljen a pluszba is. Tehát először is, hogy miről is van szó Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Üdvözlünk mindenkit! Ö, igen, nagyon-nagyon jól érzed. Ö, van egy, nem is indiainak mondanám, hanem inkább egy ilyen védikus hátteret uh -huh. talán ennek az egész konferenciának. Ö, ö, nekem is ö, van egy mesterem, aki úgy szintén egy indiai származású ember, és, Azért is írnak Nirmanának. Igen, nem? igen, tőle kaptam ezt a, ezt a nevet, és megkért, hogy használjam. Hozzám mindig is a védikus kultúra és az inél kultúra mm. hát nagyon közel egész kisgyermekkorom óta. Mm. Nem különösebben szőttük bele így az indiai hátterét, de azt hiszem, hogy a lelkisége vagy a lelkülete az abban mutatkozik meg a konferenciánál, hogy, hogy ugye Indiában tudjuk azt, hogy nagyon sok vallás megfér egymás mellett, több ezerről tudok én is, és és egyszerűen megszületett bennünk az az érzés, hogy, hogy, hogy ennek eljött az ideje, hogy Magyarországon ez megtörténjen. Nagyon sok ilyen kezdeményezés volt már, vagy történt már a múlt évben nálunk ilyen kisebb, nagyobb vallási hétvégéket, kurzusokat tartottak, meg szemináriumokat, de úgy éreztük, hogy Tényleg most eljött annak az ideje, hogy nem csak úgymond spirituális emberek, vagy spirituális szemléletű emberek legyenek együtt, hanem orvosok, ovonők, mm -hmm. kisvállalkozók, nagyvállalkozók, üzletemberek. Tehát minden olyan ember, aki szeretne nem csak hogy változtatni, hanem többet magával együtt összefogva szeretne változtatni, elkezdeni, tenni valamit, mert nagyon szerettek ezek az emberek egyedül lenni a saját ö, cégükön, vagy vállalkozásukon belül, vagy bármilyen szervezetükön, csoporton belül, de mindenkitől azt a visszajelzést kaptuk, amikor elkezdtük szervezni a konferenciát, hogy, hogy azonnal elkezdtek jelentkezni, hogy hogyan tudnak csatlakozni ehhez a szerveződéshez, úgyhogy ö, így, így jön teljesen össze, a, a, a, elég sok előadó van, csak néhány nevet itt megemlítenék. Vannak, ahogy, hogy meghívottak, és uh, nyilván inkább csak a, a nem biztosítanak lenni, mint például László Ervin, de itt van például mondjuk Lárandrás, itt van Vásári Tamás, itt van a Sivászudéva, aki egy indiai, vagy talán ők a legismertebb nevek. Uh -huh. És... Uh, a Indián törzfönök is itt lesz. <gül> igen, igen. <gül> lesz egy indián törzfőnök is, és még nagyon sokan. Egy biztos, hogy különböző háttérből származ emberek, és az is igaz, hogy. Hát amennyire én ismerem őket, hát nyilvánvaló, aki indiai, hát ezt nem kell ö, csodálkozni egy indiai hátterű, de még tudom a másod is, hogy eléggé ö, komolyan ö, elkötelezett a keleti gondolkodás mellett. Az ő életében ennek ennek szerepe van. Annak ellenére, hogy valószínűleg a megérők, hogy milyen vallású, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem tudom én, mi, mi katolikus, vagy akármi. Mm -hmm, tehát nem kell, hogy ő, ő, ezt ilyen értelemben deklarálja, de a gondolkodás módjában ott van. Mi az, amit át szeretnétek hozni? Ami, ami, ami közös, el, el, el, szabad -e előre ezt elmondani, vagy pedig pont az a poén, hogy előre elmondjuk, és utána meglátjuk, hogy ez milyen? <gül> jó, jó, jó a kérdés. Én azt hiszem, hogy ö, ami nagyon fontos a, a mi esetünkben, hogy mi deklarálni szeretnénk, hogy kik vagyunk. Uh -huh. Pont azért, hogyha nézzük mondjuk a teljesetetet, azt mondod, hogy el szeretnél jönni erre a konferenciára, azt szeretnénk, hogy ne csak önmagadon belül tapasztald meg azt a fajta egységet, amire mi törekszünk, hanem megtapasztald azt is, hogy mi közösen hogyan tudjuk ezt létrehozni, illetve azok a mondjuk szellemi vezetők, vagy azok az emberek, akik itt előadást fognak tartani, ők hogyan gondolkodnak Erről, a, erről az egységről, illetve van egy nagyon fontos szó szerintem ebben a mi is beleírtuk a kis anyagainkba, és ez a szó az, hogy híd egy olyan kapcsolatot, egy olyan hidat létrehozni vallástól, felekezettől, üzleti élettől, mindentől teljesen függetlenül akár eljöhet természetesen politikai oldal is, de azt szeretnénk, hogy egyének el mm. pont azért, mert az a célunk hogy egy olyan egységet hozzunk létre, ami azt hiszem, hogy ma még Magyarországon nem, ö, nem alakult úgy meg, ahogy mi ezt most létre szeretnénk hozni. Ennek egy ilyen alaprezgését, egy, egy, mm. egy olyan formáját szeretnénk itt kialakítani, ami azt hiszem ma még nem. Mennyire célzatos, nem. hogy ez a választások elé van tervezve, egy-két héttel. Hát annyiban célzatos, hogy nem akarunk politikán. Mm, de ez nekem úgy tűnt fontal, <gül> hogy ez egyfajta állásfoglalás. Hát... Um... Vagy pedig valami olyan, ami ami, amiből egyébként mások is próbálkoznak, pedig még a a ez... rádióban, hogy bizonyos pozitív gondolatokat át tudjunk adni, nem valaki mellett, hanem mondjuk úgy Szabadig beszélni, az igazság uh -huh. mellett, hogy az igazság kutatása mellett hogy el tudjunk köteleződni, és ne pedig valamilyen demagóg, vagy pedig manipulált gondolatok legyenek a meghatározók, mondjuk a választásunkban, amennyire uh -huh. ez fontos. Hát ha, ha, ha kifejezem saját magamat, akkor tudod, hogy hogyan tudsz hozzám viszonyulni. Ebben az esetben azt hiszem, hogy el tudod dönteni hogy mennyire vagyok mondjuk hiteles. És azt hiszem, hogy itt ez mindenféleképpen cél lesz, függetlenül mindentől valóban. A, a, azt szeretném elmondani ezzel az időponttal kapcsolatban, hogy csak egy kis izgalmat adjak a hallgatóknak is, hogy 2009. júliusában volt a második ilyen nagyobb, Gondolatom meg érzésem ezzel a konferenciával kapcsolatban egy ilyen, egy ilyen látomás mm, mm, csatornán keresztül jött meg, és az időpont úgy lett kiválasztva, hogy kinyitottam a naptárt, tudtam, hogy jövőre kellene megtörténnie, és egyszerűen csak végignéztem a napot, és a március, ez az időpont, ez a 13 14 egyszerűen így kivilágítódott a naptárból. Én akkor bevallom szintén én nem nagyon foglalkozom a politikával nincsen igazából tévém, hogy én ezt utána nézzek, tehát akkor nem is tudtam, hogy a választások le... Akkor szóval <gül> nem is Nem is lehet. Az, lehet, az, a, az, az, a, az, az időpontot úgy mondjam, finoman, hogy... egy néhány hónappal ezelőtt döntötte el, tehát ezt akkor nem is tudhattad. Nem igazán, Igen. úgyhogy de aztán így időközben már, amikor elkezdtük szervezni, és meg tudtuk az egyik szervező által, hogy mikor lesznek a választások, akkor... Hát, hogy ö, talán még így gondolkoztunk is azon, hogy rossz időpontban mm. lett, de nem érezzük, hogy ö, amikor így a szellem által, mm. vagy szellemben bennünk eldől valami, akkor az egyszerűen tökéletes, és ö, én nem vagyok a politika ellen, mert nem azt gondolom, hogy a politika ö, a rossz, hanem csak bele kell a politikát is, meg a, azokat az embereket, akik úgy csak emberek, akik a politikai rétegeből állnak össze, vagy réteget teszik ki, egy, ö, talán még ez segít is. Tehát ö, mi ezt a ö, konferenciáról egy ilyen, ö, egy, ö, ugyanúgy egy e-mailt kiküldtünk ö, az összes ö, ö, önkormányzatnak, ö, illetve az összes képviselő úrnak, akik megkapták, és azért egyik-másik visszajelzett, mm. hogy nagyon-nagyon örülnek, tehát hisszük azt, hogy ott is ö, emberek vannak, tehát akik hát egyszer lesz, voltak ezért, ártatlan mm -hmm. gyerekek, úgyhogy... A, egy kicsit szaladjunk még azon, hogy kik lesznek ott, mm -hmm. és mi a program. Jó, hogy egy kicsit jobban ö, bele tudjunk helyezkedni ebbe a gondolatba, és akkor utána... Ö, mm -hmm. majd a, a szombati napon, leszünk, tehát 13-án lesz egy megnyitója reggel 9 órakor a konferenciának, ott dr. Brezovics László meg ö, ö, személyen fogja megnyitni ezt a konferenciát, aztán ezek, minden előadás 40 perces lesz, tehát uh -huh. eléggé ö, hatékony. Azt gondoljuk, hogy az igazságot ö, pár percben is ki lehet fejezni. Interaktívak lesznek az előadások, tehát az előadás végén lehet kérdezni az előadótól, hogyha valakinek erre igénye van az előadásával uh -huh. kapcsolatban, vagy akármi mással. Aztán utána Tarbence László lesz, ő egy, ő egy antropológus és vállalati tréner, utána lesz uh, doktor uh, bocsánat, dr. Szászilma ki van élva, de ő, ő betegség miatt sajnos le kellett, hogy mondja, és helyette Szűcs János fog, uh, aki egy író, tanító, ember és uh, parapszichológiával uhum. foglalkozik most már így megőszült halántékkal túl van már az 50-en. aztán lesz nekünk, Ausztriából hívtunk egy, egy vendéget, aki egy szufi tanító Brigitte uhum. Fatime ő egy nagyon-nagyon érdekes előadást fog tartani, mert ő különböző családfelállításokkal foglalkozik. Az mit jelent a családállítás? A családállítás az azt a, azt a rendszert mutatja meg, hogy az embernek a családállítás, tehát hogy a saját családi keretein belül milyen olyan energiák vannak, vagy olyan hatások, amiket az illető, az egyén, aki beviszi mondjuk a saját családját, és szeretné megnézni, hogy milyen olyan hatások vannak a családjában, amit ő a tudatos gondolkozásával nem képes felfogni, vagy nem látja, és kap egy ilyen rálátást, hogy a családjában milyen Hatások, ellenhatások, energiák vannak a nem tudatos szinteken, mm. és egy ilyen gyakorlatot fog ő hozni önkéntesekkel, de az egységre építve, tehát hogy az emberekben milyen szépen van meg az egység, csak mm. be kell figyelni rá egy mm. bizonyos helyre. Aztán láranlás lesz, aki az egység a sokaság tükrében mm. fog egy előadást tartani, utána a Dr. Brezovics László, aztán a délutáni időben lesz ő, Sri Déva, aki nem személyesen fog eljönni és itt lenni, hanem ő, egy videokonferencia beszélgetést uh -huh. ő, fogunk vele eltölteni, vagy azon keresztül. Aztán Káti Bence, aki az Integrál Akadémiának a, az alapítója, és utána lesz szombaton este egy, egy egység hangja zenei est, am, ahová... Bagdibella ő egy énekesnő, aki talán sok hallgató ismer már, felajánlotta a konferenciának egy dalt, amit ő maga írt. A, a Cruising Miracles könyv inspirálására, és, és többek között ezt is el fogjuk énekelni, de, de Hollandiából jönnek zenészek, akik mantrákat énekelnek. A, a, a fehér holló, aki a, egy őshagyomány dobkörcsoportot vezet itt nálunk Magyarországon, aztán digeridóval lesznek gitáros harmónium, tehát hogy lesz, lesz sokan zenélünk, meg énekelünk. És akkor a szombati napnak itt, van, itt lesz vége, és akkor vasárnap pedig az indián törzsvönöke beszélünk Devalonnal, ő vele fogjuk kezdeni a napot, aztán utána Petro Viktoria lesz, aki egy klinikai szakpsziológus, és a nőiesség ős áldásáról fog beszélni, tehát hogy az anya mélyében milyen ős bizalom lakozik, és hogy ezt az egységérzést valójában onnan hozzuk. Lesz Dr. Hoffmann Gergely, aki Sopromból érkezik, ő egy orvos, pszichoszomatikáról fog beszélni. Aztán Magyar Robert következik utána, aki a 101 Siker Akadémiának a, az alapítója, és ő egy, ő egy üzletember, aki tulajdonképpen az intuíciója alapján jutott el oda, ahol most van sok-sok munkával és eredménnyel. Ő a spiritualitás és a pénz egységéről fog nekünk egy nagyon jó és érdekes előadást tartani, aztán meghívtuk ugye Vásári Tamást, aki egy világhírű karmester és zongora róla, azt hiszem nagyon sokat hallottunk már, és ugye ő pont egy három hete jött haza Indiából a mesterétől, ott több hetet eltöltött, és, és azt az energiát, azt a tudást fogja elhozni nekünk erre a konferenciára, és aztán meghívtuk Balog Bélát, aki ugye a végső valóságot írta, ő egy mérnök ember és ugye egy író is. Szabó Sipos Barnabás, aki egy színész, és mint színész fogja megmutatni, hogy, hogy hogyan is működik az egység, illetve a legvégén Kálazi Ágnes, ő, ő egy rejkimester, egy tradicionális rejkimester, és egy ilyen belső csend gyakorlattal fogja a konferenciának az előadói sorát zárni, és lesz egy záróestünk, amikor egy összefoglalást fogunk csinálni, illetve egy tovább lépési lehetőséget adunk magunknak. Hoztál egy pár zenét is. Mi az, amit először Öm, A Síva zenét hoztam el, elsősorban, és ezek olyan mantrak, amik ugye azt, azt már szerintem a hallgatók is tudják talán általad, és is sokszor elmondtad, hogy ugye a szanszkrit nyelv az egy szent nyelv, és csak az Istennek a, a, a, az Istenrel való gondolkodásra, illetve annak a, a beszédére használják, tehát nagyon-nagyon tiszta, nagyon magas rezgésű nyelv, és amikor szanszkritul éneklünk, akkor nagyon-nagyon akkor könnyen tudjuk átélni a belső Istennel való egységünket, és ebből fogunk majd most meghallgatni egyet. Azt Tényvő. Shivoham. Won, Shivoham. Won, Shiv. az Édes Indiátai hogy hogy Gráman és Deák Csaba a vendégem ma. Első konferencia lesz a hétvégén, március 13-14-én, szombat vasárnap és erről beszélgetünk. Egy kicsit most, hogy elmondhat, hogy ki mindenki vesz ezen részt, egy picit térjünk vissza ahhoz, hogy hogy mit szeretnétek ezzel elmondani. Mert ez egy... Ez egy ez egy célzott konferencia. Ugye vannak konferenciák, mit tudom, mondjuk egy orvosi konferencia, összejönnek az emberek, és hát kicserélik a gondolataikat, de nem, de mert, hogy mondjam, quasi mint egy vásáron, ugye, tudományos eredményeket cserélnek. De én úgy érzem, hogy ez egy olyan valami, ami olyan üzenethordozó szándék húzódik meg benne. Ilyen, nekre is Pontos, szükség olyan. van, és ez nagyon fontos. Illetve hát ami, ami azt gondolom, hogy itt még nagyon fontos, hogy nem is akármilyen ö, üzenet, amit, amit ö, hozni szeretnénk, ö, egy nagyon-nagyon aktív üzenetet szeretnénk hozni, pont azzal, ö, hogyha ö, magát a bizalom szót nézzük. Ö, éppen valamelyik nap beszélgettünk róla, hogy számomra a bizalom az... Ö, az milyen aktív szó. Nagyon-nagyon sokat szoktam sportolni, és nagyon-nagyon élvezem azokat a akár technikai, vagy, vagy, vagy simán csak magát a sportot, amikor aktívan részt vehetek valamiben. Én azt hiszem, hogy ez annyiban különböző is lesz ez a konferencia a többiektől, hogy itt valóban várjuk, mondhatjuk, hogy elvárjuk az emberektől azt, hogy aktívan részt vegyenek benne ugyanis a kiinduló pont is az volt, hogy úgy érezzük, hogy, hogy van egyfajta olyan válság, amit, amit akár gazdasági válságnak biztos, hogy nevezhetünk, mm -hmm. de nagyon, nagyon sok aspektusa van még, amiben mm -hmm. a gazdasági válság is nagyon nem véletlen hogy biztos mm -hmm. a bizalom szót, nyilvánvalóan bizalomvesztés van. Természetesen. Mm -hmm. hisz, hisz az emberek elveszítik a hitüket, Bizonyos dolgokban végül is egymásban nem bíznak, és abban a pillanatban minden borul. Nem bíznak az államban, nem bíznak a, a szomszédokban. Tulajdonképpen, tulajdonképpen nem nagyon sok minden megtud, meg tud Mi azt gondoljuk, hogy ennek ellenére ez az összhang, ez akkor is megvan az emberekben. Mm -hmm. Ú, tulajdonképpen ezt az összhangot szeretnénk egy picit úgy felébreszteni, megmutatni, hogy a, a, akár akárha úgy érezzük, hanem akkor is megvan ez a. Ez a közös pont, és azt hisszük, és azt valljuk, hogy a Kárpát-medence egy olyan fajta közös pont, ami nagyon-nagyon ami sok embernek egy nagyon jó hangoltságot, egy nagyon jó rezgést tud adni, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sok struktúra, nagyon-nagyon sok létforma most hullik szét, ennek ellenére, hogyha ezt pozitívan szemléljük, akkor viszont nagyon nagy lehetőség van arra, hogy önmagától teljesen természetes módon jöjjön létre egy olyan fajta bizalom, ami kitermeli önmagát, ami létrehozza önmagát, ami kialakul ebben a mai helyzetben. Tulajdonképpen magot Nem szeretnék. Nem, mi lesz te. a bizalom alapján? Amikor legelőször, a legelső lát, ez egy látomás alapján született a konferencia, tehát én úgy érzem, ebben a műsorban lehet erről beszélni. Akkor egyetlen egy dolgot láttam ebben a látomásban, hogy vagyunk egy hatalmas nagy, gyönyörű, szép ragyogó teremben, egyéb épületben. És, és ugye több száz olyan ember van együtt ebben a, ebben a légtérben, akik már tudják, hogy... Ahhoz, hogy sikereket, boldogságot, örömöt, bármit találni szeretnének az életben, befelé kell magukba figyelni. Uh -huh. És a bizalom az egységben számomra annyit jelent, itt a konferenciára levetítve, hogy amikor ennyi ember, aki már tudja, sőt gyakorolja, vagy legalábbis sejti, hogy magában fogja megtalálni ezt az egységet, egy, együtt lesz egy légtérben, ráadásul ugye a, a csillagok is ö, ö, megtámogatják ezt. Tehát ha astrológiailag nézem a, a, az időpontunkat, mert nagyon-nagyon kedvező, időpont nagyon, nagyon kedvező van, időpontunk ö, adódott, akkor ez magától megtörténik. És a látomásban valójában ez volt a lényeg. Tehát, ö, tehát tudom, hogy ez megtörténik, mert már most történik ahogy elkezdtük szervezni, és azok a, az áldások és kegyelmek, amiket kaptunk uh -huh. a szervezéssel kapcsolatban, az, ahogy az emberek felhívtak és, és csatlakoztak és reagáltak, az már megmutatta, hogy itt valami más történik ebben ebbe a, ebbe a helyzetben azért nagyon fontos a bizalom az egységben, mert hogy enélkül nincs semmi, és enélkül nem tudunk létezni. Uh -huh. És azt is tudom, mert mindannyian megtapasztaltuk, hogy elsőre ez a bizalom az egységben egy kicsit ilyen kézzelfoghatatlan dolog, de pont az benne a számomra az, ami inspiráló, hogy ugye... Nagyon sok bölcsnek a könyvét olvassuk el, és ők pontosan mindig erről beszélnek, ugye Butha is erről beszélt. és és ugye azt mondta az utolsó az utolsó szavaival azt mondta, hogy, hogy a semmi más nem fontos csak a helyes emlékezés. Uh -huh. és emlékezni arra, hogy kik vagyunk valójában, és ez a konferencia. Én bátran és öntudatlan merem mondani, hogy, hogy ez itt meg fog történni. Hát ezt nem, nem reménykedünk ember, hanem ez már történik. Mm. Úgyhogy ezért fontos ez, mert az igazán földi célja ennek a konferenciának az, hogy kiemeljük az emberek közül, legalább a vezetők közül, vagy azok közül az emberek közül, akik hatással vannak a társadalomnak már egy bizonyos nagyobb rétegére, az ítélkezést. Ezt hogy érted? Azt, hogy azt tapasztaltuk többen, amikor a szervezőkkel leültünk beszélgetni, hogy, ö, hogy több út van, ugye, különböző szakterületek vannak, különböző ö, technikai, technikai hátterek, és, ö, és megítélik az emberek azt, hogy ö, hogy hogy, hogy az, az enyém az jobb vagy rosszabb a másikénál, és ez elkülönültséghez vezet. És ezért nagyon-nagyon és ezért, ezért fontos, hogy, hogy ez ne történjen meg, hogy ez végre kiemelődjön ebből a közös térből, mert abban a pillanatban, ahogy én megítélem egy másik embernek a munkáját, vagy a hovatartozását, nem biztos, hogy ő ettől rosszul lesz, de én mindenféleképpen ártok magamnak, mert, mert azt hiszem, hogy ő teljesen különálló tőlem. Holott nem látom, de mi össze vagyunk kapcsolódva, mm. és nem csak azzal az emberrel, hanem valójában minden emberrel a világban. A, azért ennek a gondolkodásnak akárhogy is vesszük, hogyha ránk dörren itt egy nagyon a gondolkodás emberek, azt mondom, hogy azért ez egy ilyen vallásos, attitűdű gondolkodás. Mondjuk itt nem említettétek azt, hogy spirituális, de tulajdonképpen amiről beszélsz, az e felé mutat. De... Nem említetted ezt a szót szándékosan? Direkt nem szoktam mm -hmm. használni, valóban így van, mert én nem tudok elkülönülve gondolkozni már ebben. Ez régen nem volt így természetesen. Én bennem is az volt, hogy a test lélek szellem, mintha különálló lenne, de a mesterem által sikerült megtapasztaljam, hogy nem különb. Ö, és azért nem szoktam használni külön azt, hogy spirituális vagy materialista, mert nekem ez mindegy, csak a, az, az energiának az összetétele most látható vagy nem látható, tehát ennyi. Sőt, igazából a konferenciának pont az a lényege, hogy lehet spiritualitást olvasni, tanulni, beszélni róla, de én azt gondolom, hogy az igazi spiritualitás, a gyakorlatban fog megmutatkozni, hogy mindaz, amit megtanultunk, ami a részünké vált belül, és, és transformált bennünk nagyon sok dolgot, ezt képesek vagyunk-e visszaadni a társadalomba, felhasználni, magam eléggé materialista embernek tartom magam, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy képes legyek itt a, az anyagi világban a, a, a a földi világban létezni. Én azt gondolom, hogy a földi világnak az a célja, hogy az elkülönült tudatban tapasztalja meg az egységet. Ez kicsit kifejteni, hogy bőnöbben? Azt jelenti, hogy... ez én... nagyon elvont. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy azt tapasztaltam, meg látjuk... Én hogy... ezt le tudom fordítani, uh -huh. de az nagyon... Nagyon, nagyon spirituálisan fog hangzani, <gül> hogy mondjuk azt mondom, hogy Istenben tapasztalja meg az egységet, Így hogy van. mindannyian mondjuk egy szellemi forráshoz tartozunk, és ezen keresztül az egységet megtapasztaljuk, tükröződik, keresztül megy, mit tudom, hogy micsoda ezer és egyformája van annak, hogy ez hogyan működik. De de te nem akartad így fogalmazni, az az érzésem. Nincs bennem ilyen hátsó uh -huh. szándék különösebben, hanem egyszerűen... M a konferenciával kapcsolatban, hisz, uh -huh. hisz nem azt mondtad, hogy ide az jön, aki mondjuk hisz istenbe vagy a lélekben, nem bárki. Így van. Tehát ide... Bárkit várunk, akit valami oknál fogva megérint. Tehát nincs olyan elvárásunk a hallgatósággal kapcsolatban, hogy mindegyiken legyen itt, hogyha úgy érzi, hogy ő csak egy, egy napot szeretne eltölteni, mm. és azon belül mondjuk a a, a, az, a spiritualitás és a pénz fogja érdekelni, mert van egy kis vállalkozása, nagyon szeretettel várjuk, mert mm. nem várhatjuk el mindenkitől, hogy megvilágosodjon azonnal. Mert... Mondjuk egy konferenciát elmész elvégezni. El, így de van, nem? de ki tudja? Tehát... Azért az nagyon bátor. Igen, <gül> számít, így van, igen. így van. Én már nem lepődök meg semmit, de nem várhatjuk el, de viszont azt szeretnénk, hogy az emberek jól érezzék magunkat. A konferencia az egy komoly dolog, a szervező, szervezés egy komoly dolog volt, de valójában ez egy, ez egy játéktér, uh -huh. és mi szeretnénk játszani, hívni ide az embereket, hogy játszunk együtt, mint mint a homokozóban, amikor gyerekek voltunk. Nagyon mm. nevet itt mellettem a Csaba, de, de nagyon szeretem ezt a példát használni így az életemben, mert mm. azt gondolom, hogy a homokozóban játszó gyerekek nagyon szépen letükrözik Aztán az egységet. Azt gondolkodtam, amit hallgatlak téged, hogy ez egy, ez egy női konferencia. Jól gondolom? Lehet. Tehát nem az, hogy nőknek szólna, hanem egy, egy női szellemiségű konferencia. Uh -huh. Egy férfi konferencia, az, az, az nagyon pontos valami szándékokat akarna izén, hogy innen jussunk ide, vagy ez történjen, vagy az történjen. Te pedig egy ilyen sokkal lágyabb, és inkább valami, aminek úgy amire jobban ráérezni kell, mint az, hogy a dolognak egy, egy ilyen, hogy mondjam, csak egy mindenképpen egy kierőltetett cselekedet legyen az eredménye. Valóban jól érzed, én vagyok ennek az anyukája, ennek a konferenciának, de hála az égnek. A téleg ez az, jó, a az női az konferencia az nagyon jó. Az univerzum tényleg elhozta. El, ez egy elhanyagolt aspektus a, a, az életi igen. Itt a nők is férfi nagyon módjára sok sok férfi szóval férfi És Ezt tudni kell, hogy nagyon sok férfi. Nagyon sok férfi módjára. Megmagyarázzák, de. Hála az égnek és nekem font az a célom, hogy tehát amikor női csoportokat vezetek, akkor vagy női férfi csoportokat vezetek, akkor mindig kiderül, hogy valójá a nők nem akarják vezetni a világot, uh -huh. hanem az a céljuk, hogy bölcs férfiak vezessék. Uh -huh. Tehát min, legalábbis a saját részemről tudok erről így nyilatkozni, hogy, hogy azért is örülök a Csabának, hogy az életembe került meg a konferencia életébe, mert én hozom a lelki hátterét, hát mint egy jól működő családi modell, már úgy érezzük magunkat. Mm. És, és, a, a, a Csaba, és A Csaba hozza pont azt a férfi mm. szervezzük, hozzuk le a földre, legyen eleje, közepe, vége, tehát van egy keret és van egy töltete ennek az egésznek, mm. és természetesen van cél a konferenciának. Hát már itt említetted a védikus filozófiát vagy kultúrát, akkor ha az átma, vagy dzsiva természetét nézzük, tehát a léleknek a természetét, akkor az a védek szerint női aspektusú, Igen. vagy női természetű, és, és hát Isten számít a férfi természetűnek, tehát aki, aki ez persze egy ilyen nagyon macsó dolognak hangzik, ahogy, ahogy elmondjuk, de valójában nem erről van szó. Nem, nem. hisz van valaki, aki teremt, és létrehoz, és akiből kiáradnak a dolgok, és van valaki, aki pedig befogad, és szolgál, és ezért, de a kettő együtt ad már egy te, egységet. Kezdett már tetszeni a dolog. Kezdett, de együtt de, de egyik nincs meg a másik talán. Egyetértek, igen, igen. igen. Tehát körülbelül a védikus tanításnak mondjuk ez, ez, ez egy olyan nagyjából mindenki által elfogadott Ö, <gül> interpretáció, amit annyit próbálta, mondanék, van, így a Csaba szavai meg mondatai előtt, mert látom, hogy nagyon megszólalna, hogy hogy azt mondta egy hölgy nemrég az egyik csoportban, hogy ő, ő annyira fárasztja őt az, hogy mindig mindent a nőnek kell csinálni. Tehát, hogy ez is a nőre vár, meg az is, meg, hogy a nő tegye meg az első lépést önmagába, a nő fejlődjön, a nő, stb. És akkor én azt hattam neki, hogy, mert ugye a férfiaknak kevesebb dolga van, és azt mondtam, hogy figyelj. Mindaz az energia, ami a nőben benne van, az az összetettség, az a sokszínű réteg, az, amit tényleg szinte szerintem a nők magukat sem értik, vagy tudják felfogni a saját erejüket és képességüket, mindezt a férfinak meg kell tartania, vagy megtartja. Tehát, hogy ugye ez, a, ez a keret és a töltet. Hátunk. Igen, igen. Tehát, hogy nekik is ez ugyanolyan, hogy könnyű, vagy nehéz, jó, vagy rossz, ez szerintem csak relatív, de hogy valóban az egyik a másik nélkül nem létezik. Hát mindenkinek a saját feladata a legnehezebb teljesen biztos, de én már csak azt szeretném akkor, hogy minél több férfi telefonáljon most, szeretném, szeretném hallani a férfi oldalt is. Én nekem Kimondottan az, ami, ami feltűnt, hogy nagyon-nagyon sok ö, férfi volt, aki, aki jelentkezett uh -huh. magára a konferenciára. Egyetértek abban, hogy, hogy egy ilyen jó kis rezgése van ennek a ö, dolognak, de én azt hiszem, hogy mindenkinek olyan... Hát nézvek... azt is mondhatjuk, hogy aki be van egy ilyen spirituális irányultság, ő ilyenkor a női oldal táplálja. Igen. Tehát itt, itt most nem szexualitásra Abszolút. kell gondolni, hanem, hanem, hanem egy egyfajta minőségre, aminek, aminek a szexualitás legfeljebb egy vetülete. Mi könnyen nevezzük Igen. rezgésnek, és akkor ez... Hát így... nevezhetjük Igen. rezgésnek, vagy bármire. Kérdés, Igen. hogy ki mennyire érti úgy, de végül is nyugodtan nevezhetjük, méghozzá egy nagyobb joggal, mert ha a kvantum eh, fizikai oldalról próbáljuk kutatni a dolgokat, akkor, akkor csak rá fog jönni, hogy végül is minden így rezgés. Van, De van. most ebben ne menjünk bele mondjuk hogy, a, mondjuk, hogy a rezgés az, az, az kifejezi ezt igen, megfelelően. Igen. Igen. Ennyit értek én is. Szóval azt tudni kell, hogy a konferencia az nem csak erre az évre szól, tehát nem uh -huh. vége lesz itt a munkának, hanem tulajdonképpen már most a háttérben komoly munkálatok folynak különböző szervezetekkel és csoportokkal, hogy olyan struktúrát és olyan tervet dolgozunk ki, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a társadalomnak, tehát az egyének az életét, az annak az embernek, aki reggel fel kell Megmosakszik, felöltözik, bemegy a munkahelyére, 8 órát dolgozik, naponta hazamegy, és ez, ez egy állandó számára munkuskeréknek megélt, egyre boldogtalanabb formát él benne. Ugye tudom, joggal teszik fel a hallgatók ilyenkor a kérdést a fejükbe, hogy ezt hogyan tudjuk kivitelezni, de azok az emberek, mind az előadók, és mátra mondhatom, hogy szerintem a hallgatóság nagy része is, tapasztaltuk azt az életünkben, meg tapasztaljuk folyamatosan, hogy valójában a külvilágban való változás az a bennem lévő változással fog megmutatkozni, és nem fordítva. És az a célunk, hogy, hogy, ez a, hogy azokban az emberekben, akik emberekre vannak hatással, ha megtörténik a változás, akkor ez az, ez az energia fog áramolni, ugyanúgy, mint egy mester tanítványnál. Te ígértél több zenét, de egyre van most még lehetőségünk, méghozzá ugorjunk ki, adjuk a másodikat, jó, és ezt a ugye a harmadiknak volt igen, a saját dalatok. Igen, kaptunk ugye a Bagdibella felejálásában egy, egy magyar mantrát. Akkor abból hallás. És abból meg... szeretnénk a hallgatóságnak így előajándékozni a konferencia előtt. Akkor az legyen most. Köszönjük. Sikben vagyunk, akár randi sár. Ó, megján a timirendez, a gína zsanás a lakáján, csak síron Önök az édes indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. És van még körülbelül egy tíz percünk arról, hogy a konferenciáról, az első egység konferenciáról beszélgessünk. Mindenképpen a, a utolsó perceket arra fogjuk szánni, hogy egészen pontosan el fogjátok mondani azt, hogy, hogy hol, mikor, hova kell menni, hova kell ilyet venni, és stb. Mi a, a holnapnak a cím, de ezt már most is elmondhatjuk, hát ha valaki a számítógépnél ül, és komolyan bele is nézhet. Reméljük, minél többen ülnek a számítógépnél. Nem, nem. Biztos, reméljük, nem. Reméljük, minél többen ülnek a számítógépnél, és közben a civil rádiót hallottak. Egységkonferencia.hu a weboldal cím. Itt remélhetőleg minden információt megtalálnak. Van egy blogunk is, ami egy picit a hátteret is uh -huh. Mutatja, illetve hát természetesen ebben majd a. Ezen a van. A... Ugyanúgy, ugyanúgy megtalálja a weboldalon. Uh -huh. Maga a konferencia ugye most hétvégén 13-án, 14 én lesz, 9 órától kezdődnek az előadások, az elte Gólyavár helyszínén. Azt é, hogy találják meg. És ez, ez tulajdonképpen az Astoriánál a múzeum köruton. Be kell menni a kert. Talán a, kell a, kell menni, igen, így a, így van, a múzeum körút 6-8. Tehát az, az egyetemi kert, kert Tehát, hogy a, a második igen. egyetemi kert kapun kell bejönni, igen. és akkor ott um, egy picit sétálnak, és jobbra találja meg az épületet. És, a, és, és ott tudnak egyet is És menni. ott tudnak egyet vásárolni a háhszem van egy információs szám. Van esetleg olyan telefonszám amit szélesen megosztok vagy nagyon szívesen Na. nagyon szívesen ez egy, ez egy mobilszám, egy 0670 77 666 10 ez az én grámoníról a telefonszámom. Jó, a 666, a 666, kicsit <gül> ez a 666-on már kicsit kiakadtam. Ez az egy van. nagyon jó, ez egy próba, próba. Igen. Ez egy próba, hogy ki mit gondol erről a telefonszámról. De ez egy provokázos Igen. Szám. Igen, ezt most provokáltam a hallgatóságot, hogy talán csak a győzőt. Úgyhogy... Nagyon-nagyon szeretettel várjuk azokat, tényleg akik lehet, hogy most ébredt fel bennük a vágy, és eddig nem foglalkoztat. És lehet talán. egy, hogy lehet mind a két napra. Így van, tehát mind a két a napra, híven. mind az egy napra. És ugye szombat estem van ez a zenei estünk. Mm -hmm. Ja, tényleg, bocsánat, és ha valaki oda megy, akkor, akkor hát egész nap mit csinál, hogy fog enni, vagy valami? Ö, van nekünk büfénk, ahol ja. vegetáriános ételeket ö, fognak árulni, nagyon-nagyon kedvező áron, illetve elég hosszú ebédszünetünk is van. Mm. Most ebédet mi nem biztosítottunk csak mm -hmm. ezt a büfét tulajdonképpen, mert ez egy ilyen külön pluszköltsége lett volna Tud, a valaki így haza van, tehát mehet, ké kényelmesen, vagy, vagy, kényelmesen másfél óra ebédszünete lesz uh -huh. mindenkinek, tehát én azt, azt gondoltuk, hogy ez ideális lesz arra, hogy akár a környéken, vagy akár éppen uh -huh. haza tudjon menni. Metróval nagyon könnyen uh -huh. megközelíthető, ugye a kettes metróval, az asztorien, az uh -huh. aminek följön. Hiszen a Vegetás büfé ez mondjuk egy nagyon jó választás, ugye? Igen, hát, ha úgy igen. Veszük, ezt szokták mondani azok, akik húst fogyasztanak, hogy jaj, hát vegetális, hát akkor én mit fogok enni, de igazából én úgy érzem, hogy ez a közös többszörös, vagy a közös osztó, vagy nem tudom én, hogy kell. Közös e megoldás. megoldás. Ami mindenkinek bizonyára jó, mert hisz, aki, aki húst fogyaszt, annak a vegetális étel, biztos nem jelent meglepetést, hisz ő is fogyaszt természetesen. Hús nélküli dolgokat. Aki meg nem, annak meg ez a szerencse. Így van, így van. Úgyhogy igyekeztünk azért ezeknek az igénynek. Ez is egy kis üzenet azért, nem? Ö, hát igen, valószínűleg tartom. Én tényleg egyszerűen gondolkozó ember vagyok nő létemre, <gül> mert nem spiráztam, vagy gondoltam túl ezt a dolgot egyszerűen, egy ilyen ösztönszerűen döntöttünk ki így. Tehát, azért is mentem öm... magad is vegetálnyos vagy feltétel. Így van. Így ezt nem, nem sokat gondolok rá, <gül> Az érdekes a hogy csak ilyen kis zamatot mondjak az előéletemből, hogy én szakácsként dolgoztam egy jó nyolc évet konyhafőnökként, és én nagyon szerettem a hús, mm -hmm. tehát hogy én szerettem az ízét, érzelmi kötődéseim voltak hozzá az édesapukámmal kapcsolatban. Úgyhogy, de hát érzem, hogy az egészségemnek nem jó. Tehát van egy ilyen, Igen. úgymond spirituális, hogy ezt a szóval éljek végre, spirituális háttere is, És illetve egészségileg És azért is. van ennek egy más üzenete is, az, hogy ha azt mondod, hogy tolerancia, vagy, vagy egység, akkor a természettel való egység is itt Így számításba van. jön. És ugye ez a, a himszá minél kisebb beavatkozásnak a, az elve, mert azt nem lehet teljesen mondani, hogy erőszakmentes, hisz mm -hmm. mi bármit teszünk, az nem tökéletesen erőszakmentes, de a legkisebb beavatkozás. Így van. És mm. hát ez abban a kategóriában tartozik. Így és van. ebbe valahogy nagyon tudtak inni Indiába a keresztül, és még ma is nagyon hisznek benne. Bizony, bizony. És azért, ha már itt tartunk, azért el kell mondani, ha már ez a konferencia... Ilyen téma nem lesz külön megtárgyalva, ugye? Most ö, nem tudok róla, hogy bármelyik előadó Mert például László ezt, Ervin, ugye, ha itt lett volna... Igen, a fenntartható fejlődés. Biztosan ezt előhozta volna, mert egészen... Ö, ö, ö, konkrétan teljesen anyagi megfontolásokból ma már az emberiségnek azon kell gondolkodnia, hogy fölhagy a mert hmm. annyira pazarló, annyira Igen, sokat ö, gazdaságtalan, sokba kerül. nagyon sokba került. tehát nem annyira forintba az kerül sokba, hanem a természet kiasználása a túl ö, nagy ezen keresztül. Igen, ez, ez így van, úgyhogy. Nem de akkor, van. akkor jót fognak főzni. <gül> nem fogják lejáratni. Nagyon merem ajánlani <gül> a büféseknek. <gül> Mert azért az is fontos, hogy akkor az emberek azt is érezik, na jó, de akkor ez nagyon ez tényleg működne. Igen. Ugye? Igen. épával kell megelégedni, akkor kicsit elégedetlenek. Nem, nem, igyekeztünk azért pont, mondom, a szakmai hátteremmel figyelve, uh -huh. hogy, hogy azért igyekezzünk tápláló uh -huh. ö, ö, és, finom. és finom ételeket uh -huh. biztosítani ott a büfében a hangatóságrendelkezésre. Na, a akkor még már mennünk, Köszönjünk, hisz leáll az időnk. Akkor ha összefoglaltak még ezeket az adatokat, Tehát hogy, akkor hogy a pont egységkonferencia.hu weboldalon ö, minden részletet megtalálnak. Tehát most hétvégén, 13-án, 14-én, reggel 9 órától az Eltén a Gólyavár épületében lesz. Ö, és reggel 8-tól lehet regisztrálni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártunk a rádióban, és, és részesei lehettünk, és megoszthattuk ezt a konferenciát a hallgatósággal is. A Gráma, Mirmanát és a Deák Csabát